<laughs> <laughs> ومن هل عادات و المعلوفات <laughs> ده اعمال ده پارا چه کم بواعیسو چه خواتیرو ده آغا خواتیرو اسباب شاسف ذکر کول دې د پاړه چې بنده د خو اسباب کی نو خو خواتر او ارتقابو کې مخه خوا اطرب او غو اعمال به وجود تر راشي یو پاړه اسباب کی چې بلت د انسانو او دوي مزاج طبيعي او درم ذکر کوي چې هغه الفت او عادت ته د یو سی سرا ده زلطرون وی ده تا الفت ویلے کی گئی ده یو سی سرا ده زلطرون وی نو د اغی خواتر و خیالات زلطر دیر رازی دلی لگاو جس تاویلے کی گئی با غصیز معلوفی لکاو سیو سڑے ده دغه موبایل خوخت دی او بل سړی دی دغه چې کمونه د قآ کم طلاات خوخت دی اوفتته لګا دی د ړه چې د کوم موبایل خوخت دی نو د غه زړه ته به خاطرې د موبایل را ځي او چې د کومقرآ کیم طلاات خوخت دی نو دغ زړ ته به چې کمنو د قآ کریم ته او ته خاطرات یر را ځي دارنې عادت عادت اول الفت یا مترادف کی یا عادت کی استمرار د فعل ضروری ده کژړو الفت و سرویو کو نویو چه استمرار د فعل بیا برابر خبردا کاغ سر الفت ویو کو نوی اړي او کار ډیر کی او سی طالب العلم نه دا غو ده سبق زله لګي ده سبق سره اولفت دي ور سره دا غزړه کی خاطره راضی چې اوس په سبق ول غوړی قتل غوړی مطالعه کول غوړی زمي طالب دې د زړه لګایو سره نشته وګیر شوو ده نو عادت څار کینی ما په خین تکرار تکینی ما سره مطالعه تکینی دا غزړه تبم خاطره دا, دا غی سي راضی څو په بیا کینو دا خیره زړه د پا سب ک نه خو خاطره خو به راځي نو عادت او اوفت دی یوسییس چې دی نو دا سبب د خاطرې وي دا مناسب چې کم نهنو خبراضهن ت راي شااد سر چېطبیر کې په عادات او په معلووفاتو سره ومن نه عادات معلووفات او زنی داغی اسبابونا عادات و معلوفات چی فا این من اکسر ملابس تشیئن سوک چو دیر کی تعلق دیو سیزو و تمکن من لوح نسیه او کلک کی اغیل را دزلو په تختای مایو ناسی من الهی آو تمکن من لوح نفسیه او کلک شی مضبوط شی په تختای د دزلو دا دکی اغه څو چې مناسب ویده دغه سره مین له اته ول به اتونو د شکلونو نه نما له الهه من خواطری واوړي دي ته چې کوم ډیري خاطري ډیر خواطر چې کومو هغه طرف ته وروړي و ومنها ان النفس الناطقه دد مطلب دا دی چې کله نه کله اتفاقیات او د اتفاقیاتو سره خاطرې را لکه استستااپ کو یو ملګې دی او ته ووا چې دی په څنګدي دی طرفته را وړي نو تهستا ک یاغ ته وواي چې راذا لکه یو عاعلم کم له ورت یاد ک چې دغه ملاقات ل حته دغه ملاقات نهب شي بس دغه صحبت ک کي و یو خبرنی مور جوړ ډ دغه په ذهن ک خلاف شو شي را شي هغه تې خاطري تری شي او د اوس رادونون کې خې خاطری ذهن هنت شي را شي چې اوس دا کول غواړي دا کول واړي دا کول واړي فوراً چی کم دنو په ذہن کې انقلاب سشی راشی ڈیر را غلی دی لکا دا فضیل بارکم رازی دا عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ بارک رازی چی لکا تل اغلال وو فضیل و اغلال اتل او او کور کې وزنان تلاوت کو علم یعنی للذی نیوی او با دار سارتاو کوئی آل آن. عبداللہ ابن مبارک رباب غگو او در رباب تار برش اغا مصریو مپخپلا در ربابو بیر تارون اتاو راتاو اکڑل ارچے اکڑل او یسو منو شو ناسا پای که در رباب نواز راغی علم یعنی للذین آمنو انتقشا قلوبهم لذکر اللہ اغوی آلان کلی او حیعت بسڑی سرو کی اس یوڑا اوغ چې کم نو مدرسې تهغللاله راغې خو چې کتل نو طالبان په تاجې دي ولاړ دي دوې دا تهسه کو دا انسانان دي تو انسانې چې لاوررک کې ورکی نه در کوي بس د هغې حالت نه چې کمو دغ په بدن دزهن کې ان خلاب شو شو راغې د قیت د بهیمیت نه شو شو د شاې په انداز باې داسې شو چکالدا سی و شیناسه پای کی چې او باندې د قید د بهیمیت نه شي خلاص شي او د ملکیت پنج و لور شي او بس بیا د ملکیت مناسبه ښه الله د نو خاطری سی کی غراځی بیا چې کندو هغه کې ونس او تمانیت پیدا شي د نیک او اعمال اعظم شي پیدا شي د بهیمیت د قید نخلاص شي او نورانیت تراب تسیشی متوجیشی ومنها انن نفس الناطقه في بعض الوقات تنقلبو تنفلتو من اثر البهیمیه کل نفس ناطقه چه کم دنو فزنو وقتونو کی خلاس کی جقید ده بہیمیتنا فتخت تاطفو من حیض الملعی الاعلا و دیچه کم دنو اختطاف کی جن نس جن راوش کوي داغه مقام د مل اعلان ما یسر لها چې سمراج گمر آسان ویده تا منه ات نورانیت دا هي ات نوراننه دغه نزان له حصول کی فتكون طارتا من باب الانس وقمانينه نو غی اختطاف چې وین د انس او د طمانینه تو کی لکه څنګه چې فرشتیک پرشتو کې انس د الله تعالی تره او اطمینان دی نو دا کششان د دکېې شي او کله نه کله م بابل عسمې حالل فیل پرتوته چې کم کارويفل مدببیراتې هم را بر ډې کو روانې نو به دک هم چې کمونه عسمال فیل شي پیدا شي ومنها پېنظم ک کوي دا د دغې وټه دی من باب, دا باب اتفاقییت دی کل دا سی وی یو نو ایک سره وی په دا غلط خلکو پنجه لاړ شي شرابیانو مجلس ته سي شي لاړ شي په دعوت پیرا د لاړ شي د دې لسور کو دعوت ورکو اږي چې علاګه چالاګه خلک ته شروع شي مړه دار سزان لا کار کتل دا سکه او دادیو دادیو جوړ شي کمندنو هغه په شراب را وړي غلط ماحول دسی شي لارجي نو په دوانې محکم ملکیت غالبو غلط ماحول لاله له غلط حالت لیدو نو هغه نفساني خواهشاتو کې حیجان راغي بهيمي خواهشاتو کې هيجان څه شو راغي ملکیت مغلوب شو او بهيميت څه شو غالب شو دا شیطان نصر قبول کو و شیطانی خیالات زدتا شو شوروشو خاطر زدتا سوشوی شوروشوی او پغلط و عمالو کی اختشو و امنها انباز نفس الخصیص نفس الخصیصا اسو نگند نفسونا تتأثرو من الشیاطین اغیی اثر قبول کی ده شیاطینونا که شیاطینو الانسی و که شیاطینو جنوی ده اغیینا عمل قبول کی وأن سبب بعض سبغهم او دی چې کمندونو حاصل کی, رنگ کی او ځان رنګ کی وزن رنګونو دا غي باندې وربمقتزت تلك الحواتر خواطر او افعال او ډېر کار تقاضو کی دغه هي اتونه دا چې دکم قبول کړی دي د زنو خاطرو د زنو افعال ان خیالات او بیا خیالات او بس غلط افعال شي رش واعلم دا سیوی سره خبره خبر, خبر عدیگی نشاس پی یا تفریقی چه لکسنگ چه دا اسباب دا خواتی رو دی دا پینزه اسباب دا کشانتی خوب هم یو خیالی سیز دی دا د و دا پارا هم چه دغه دا پینزه دي اسباب دی دا پینزه اسباب دي تک ا تیر چې کمندنو خیالات دې د سړکانه دا خوب چې سړې وی نه یو قسم سړي خیالات کې خو فرق دی په وی خبره یو سړې خیال راځي ځړه ته خو دې دی خیال تر کاوټونوم ډیر دي د خیال د سومني وای کاوټونوم ډیر دی ولې دې د دې خپل خیال نه علاوه نور سيزونه د تپستور غوخاري کې نه خاري د دې خپل خیال نه علاوه نور خبرې د په غوګونو سکی اوری د دې خپل خیال نه علاوه نور سيزونه د سکی بوې کوي د خپل خیال نه علاوه نور سيزونه د سکی او د خپل خیال نه علاوه نور خبرې د سکی کوي نو دا خیال محض خیال پاتي نه ده یعنی څنګه 100 فیصد سل فیصد توجو چي دا 100 فیصد تا توجه دا په طرف د خیال نه نه لکه دته رکاوټونه سړي موجود دي نو دغه خیال متشکل کیږي نه دا خیال ضعیف دی په دې ویخه چې کم خیال لري راز شې دی زوئفته په چکلې دی سړي او دې شي اوس کم خیال لري اسټرګد نور څه نه څه شوي بن شوي وګوره د نور اوریدو نه څه شو بنشو جب زر نور وایلو سکل سکلو څه شو بن شو پوزه د نور بوینګالو نو څه شو بن شو ټول تاوجو په طرف ته چا شو په خیال شو نو کا خیال متشکل شي هر خیال څه شي متشکل شي اوس لکه طالبانو سره د امتیان غمی لګه خدای پاک د بیان سپاخه خبره والو او د امتیان وسره سي غمی تعال هم کلل غړ تکررا کول غواړی او مخکی مړلو غواړروست موور وواړی یخ پاه د سنجل کېږ کل په سننجل دا به سره س پیدا شي ف او په بیخه ورته داکاري چې زه پرچ ته راست خې پرچ م سکه کله او سوال په کې راغلو دوه ګرانو دا غبی خ نه را ځي او چې کله داسې شي اود شي دی و چې نست مه پرچته او دا ویللو دا دا په کې راغلی او داسې م کله او یاره یرلی وسر اک خیال سسو شو متشکل شو اخیالات شي متشکل شي خدا دادا چې دا اخیالو نه کم حدیث النفس دي خیالونو مدري څه مدي دا خوبونه چی دي ابن سیرین رحمه الله تعالی ذکر کې چې دا درې قسم نه یو خوبونه چی دي ابن سیرین رحمه الله تعالی ذکر کې دا درې قسم شو خوږه خیالات دې بنداغه متشکل شي یا چې کم د موافقت په صورت کې یا د تضاد په صورت کې اقشان دې متشکل شي یا دغه مخالف خوږه کا خیالي خو په یو طریقه شي متشکل شي دویم قسم دي چې هغه اثر د شیطان نه اثر د چا دی شیطان د یې خوبونه سړې ویني نی او را صاحب را صاحبای کیو تر او تری را پاس شش لسری وداله سو دا غلط خوبونه د شیطانۍ وینی صحابی رغه نبی صلی الله علیه و سلم ته وي خوب ګرانه سر کټ شو دا شو نبی صلی الله و سلم ته چې شیطان درسره الله بيو کې په خوب کې بیا خلکو ته سلوي د دې خلکو ته ساجته د تاسو بیا خلکو ته سکو وي غلط خوبولې ده شو ما وایم بسار جد نو دا اږي رخيوب نه درېم که شم خوبونه وي چې هغه زيروي د الله تعالی ذ طرف نه هیڅ خیال له سره دخل نه وي هغه نه صافي کوي هغه چې کوم نه د الله تعالی ذ طرف نه زيروي زونو اعمالو طرف ترغبتي یا په زونو اعمالو باندې د دا استقامت داوتي چې په دې اعمالو باندې سړې مستقيم او کلک شي پاتشي طالب العلم کله کله خوبوي نه اشاره وي د خبره ته چې په خپل علم باندې په خپل کار باندې څه مزمود شه او مستقيم وسه شه پات شه شاپور شيخ شا ابراهيم الله تعالی فرمایل یو سړی د يرې خوب ویني او کی دا ډېر خله زکه د يرې خوب په سړی کې تکبر نه پیدا کړي او فائدې بګداوي سړی د خپل اعمال سوچو کې نو که چې تا خپل اعمال او کې یو ناجایز عملي ګناه عملي راغنه د توبه سږي او واسونو دا بهترین عمل ده بهترین خوب ده ز گدل دعوت شو نه لاسو شو دعوت شو چې کله وسڑی خو کوبولې دو نو دل, دل یو دا چې دل په ځان باندې تکبر نه د دویم ذمنداره چې دکم کم اعمال کوي نو دا غ اعمال دې جاری ساتي دا زونو اعمالو برکت ته چې د دې چې کمونو دا شیخ کوله خوب میلاو شو نو دې دې دا اعمالو باندې کلک سشي پاتې شي دا سنمی چې کله د اعمالو نه بنشي بیا غشانت خوبونه چې کومر نه شي د دې له بشارات ختم شي لکه ادمو دا د دا زونو اعمالو چې کمدنو د غوی اثر وی په غیر استقامتو کی یا زونو اعمالو طرف ته دعوتی واغه عمل لوي کی ولم ان المرامات امرها امر الخواطر خوبونه چې دین زده معامله په شان چې کومر نه معاملې د خوبونه دغه خواخاطر او ذ خیالات او دا غیر ان انها تتجرد له نفس خو فرق دا دي چې د خوبه حالت کې د دې لپاره نفس یوازې شي تتجرد له نفس نفسه یوازې شي فتتشي مطلب دار چې دا نور و خیال نور او موانع حوايط شي ناس شي ختم شي فتتشبح لها صورها وهیاتها نو متشکل شیدې دا پا شکل جوړ کې دی لرې سوور د دې او هي اتونه دی باز خوب کېدار یوسیز مختلف شکل مختلف شکلونه نه ځنه اق خپل خیال وویني خو په بدل سیس کې وویني لکه اوس علم وویني د پایو په شکل کې ویسه کې وویني دو د مثال د اوس یو خپل تعبیر دی هغه خوب کې دی یو یو وی خو باندې بل شی ولګه هغه خپل خیال بدلي دی له خوشکل بهسې بي بیا د هغه باندې تعبیرونو ولا پويږي لکه محمد ابن سیرین نه د جبار شیخ صاحب تاخذي د پونو کوي د خوبه غا تعبیرونو ته واسي هغه ته یې غایب نسیرین سیبو او پاتشه یې تاخذي او خدای دی او بخي وقاله محمد ابن سیرین او اوی محمد ویلی محمد ابن سیرین رحمه اللہ ار روئیہ سلاس حادیث و نفس در خیالات او در شیطان یرا و بشرا من اللہ او زیر چکمدنو در الله و تعالی در طرفنا